Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung kembali pencerahan Tajwid Pada surah-surah pendek Di juzuk yang ke-30 Masih berada pada uh, Surah al Quraisy. Hari ini pada ayat yang keempat. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Alladhi ato'amahum min ju'uin wa amanahum min khawf. Alladhiina. Alladhiina hamzah wassal bertemu dengan lam. Lam bertajdid lam ada dua kali. Lam yang kedua jatuh huruf ketiga bersabdu. Maka ini ialah alif lam syamsia. Atau nama lainnya ilham syamsi. Bila ghana. Bacaan otomatik dibaca dengan baris atal. Baris atas. Apabila Hamzah Wasson bertemu dengan lam. Berada di pangkal ayat atau di permulaan bacaan. Jadi dibaca dengan alladhi bukan alladhi dan bukan illadhi. Perhatikan ada... Uh, kepala sod atau sod separuh pada atas selam itu. Itu menandakan huruf itulah huruf alif hamzah wasal atau hamzah wasal. Bukan Ia bukan berbaris di atas. Ia tidak seperti Quran resam lain yang selain daripada resam Osmani. Dibaca dengan al-ladhi. Di pula asalnya man asli bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah atau dalam kalimah yang lain. Makhluk hukum ini ialah hukum majais munfasil hakiki, majais munfasil, majais munfasil hakiki dibaca empat huruf atau empat atau lima. Kemudian al a mulakan sebutan pada taq itu didahului dengan makrash hamzah. Hamzah di atas bunyi a seolah-olah senyum. Jadi a itu istifal lidah rendah. Dan to' isti'ala lidah meninggi dan ada qalqalah sugera pada huruf to' Dan to' dibaca dengan seolah-olah berbaris di atas Untuk mengurangkan lantunan agar sebutan qalqalah sugera, qalqalah kecil itu eh, tepat pada kadarnya Kerana huruf qalqalah yang bersifat isti'ala ini agak mudah dibaca dengan lantunan yang, yang besar atau qalqalah kubra Contohnya الَّذِي أَوْطَعَ أَوْطَعَ seolah-olah Qalqalah Qubra. Kena baca seolah-olah turut tak berbaris di atas. أَوْطَعَ <atau guide> Sebagai panduan atau guide agar huruf Qalqalah dengan lantunan pada kadarnya kerana huruf Qalqalah yang mati dibaca wasal atau berada di tengah-tengah ia dipanggil sebagai Qalqalah <African American> Sugra dengan lantunan yang yang perlahan atau sedikit. الَّذِي أَوْطَعَ مَهُمْ begitu. Kemudian mim mati bertemu dengan mim dalam dua kalimah hukum idrom. Di sini hukum idrom uh, mislain. Huruf mim yang mati tidak ada tanda mati bertemu dengan mim bersabdu dimasukkan dan dirungkangkan pada kadar dua harakat dengan merapatkan bibir secara kemas. Al taama hum min hum min baik. Ia dipanggil sebagai idrom mislain. Namun ia boleh juga dipanggil sebagai idram e, mutamathilain. Bertemu huruf yang serupa, sama sifat, sama makhrash. Seperti dal dengan dal, ta dengan ta ya, dan seumpamanya. Namun penggunaan istilah idramith misla'in adalah lebih tepat. Ya, berbanding dengan mutamathilain. Baik. Auta'amahum min jim min mati bertemu dengan jim hukum ikhfa hakiki. Min mati ini tiada tanda mati. Bertemu dengan jim, salah satu daripada lima belas huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ada lima belas. Salah satu daripadanya jim. Ketika menengungkan bunyi min itu, pertama sekali lidah hendaklah berada di tengah-tengah. Kemudian masuk ke makhal huruf jim. Yang berada di tengah-tengah lidah. Pastikan nun itu, dengungkan pada kadar lima puluh peratus. Sama ada dengan cara, Meletakkan lidah di tengah-tengah dahulu. Kemudian baru pergi ke makhrah syuruf jim. Ataupun ketika menanggungkan min itu, masuk sebahagian atau separuh daripada makhrah syuruf jim tersebut. Contohnya begini. Menju. Menju. Ikhfa' hakiki. Ikhfa' artinya samar-samar atau menyembunyikan. Apa yang tak disembunyikan ialah bunyi nun pada nun mati atau pada nun mati yang terdapat bertanwin. Juh pula ju ialah mat asli dibaca dengan dua harakar. Nama lain bagi mat asli ialah mat tabi'i. Berlaku hukum irgam naqis di sini. Namun, lazimnya oleh kerana ayat ini agak panjang. Maka ia di, di diwakaf, dimatikan kerana wakaf. Maka terjadilah hukum wakaf man aril izukun pada pertengahan bacaan ini. Dan pada huruf Ain ada sifat tawasud. Pastikan makhrash huru'ain tersebut... ...hak-hak hurufnya dibagi secara sepenuhnya. Ju'a. Begitu. Alladhi ato'amahum min ju'a. Begitu ya. Waqaf man'ar disukun dan perhu'ru'ain ada sifat tawasut. Kemudian jika dibaca wasal... ...bacaan jadi... ...min ju'in wa idugam atau idgham ma'al gunah naqis idgham bi gunnah naqis begitu jika dia baca wassal. kemudian <tik> wa waamana minhum waamana minhum hukum mad badal mad badal kerana berada di tengah-tengah ya waamana minhum sorry masybihul badal ya ataupun masybih bil badal kerana mad badal itu berada di tengah-tengah dia bukan mad badal asli Namun ia dibaca dengan dua harakat. Dan jika berlaku wakaf. Jika berada di akhir. Diwakafkan. Maka ia juga dipanggil sebagai. Arif li sukun. Baik. Wa'a maqsibhul badal. Mana hum min. Sekali lagi berlaku hukum. Ida ghamis lain. Dengung dua harakat. Dengan merapatkan bibir. Secara kemas. Kemudian. Min kha. Perhatikan. Sebelum macam tadi. Ada min. Bertemu dengan jim. Ikhfa. Huruf ikhfa maka dengung dua harakan. Di sini min itu nilmati yang bertanda mati itu bertan, ber, ber, bertemu dengan khak maka hukum idhahar halqi. Pastikan dua min itu satunya ada tanda mati yang bawa hukum ikhfa dan satunya, satunya ada tanda mati yang bawa ke hukum idhahar halqi. Min ju ikhfa hakiki min khak idhahar halqi. Baca terang tanpa dengung. Ataupun baca pada kadar satu harakat. Baik. Min kha. Gunakan kha bukan kha. Kha ialah huruf isti'ilak. Kha huruf isti'ilak. Gunakan kha. Min kha. Gunakan kha untuk sebut khaw. Bukan khau, Khaw. Khaw. Bacaan lin. Dia baca lembut atau lunak. Serta tidak memberatkan lidah. Dan. Ijaan berikutnya ialah fa' dua di bawah finn. Maknanya huruf fa' itu ialah satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf. Ia akan menjadikannya hukum ma'lin ataupun ma'layin. Dibaca pada kadar dua, empat atau enam harakat. Min khawuf. Begitu. Dan perhatikan pada huruf fa' itu. Ejaan asalnya ialah fa' dua di bawah fin. Fa' dua di bawah fin. Maknanya tanwin. Kalau mengikut aturan seterusnya bacaan ini akan uh, bacaan seterusnya kita akan jumpa kalimah basmalah pada surah surah berikutnya iaitu surah uh, al-fil maka tandwin akan bertemu dengan ba bismillah atau huruf ba pada bacaan bismillah milik surah al-fil maka berlakulah hukum iqlaba sebab itu pada huruf fa tersebut uh, baris dua di bawahnya dibuang satu digantikan dengan mim kecil akan berlaku hukum iqlab. Maksudnya di sini jika bacaan wasal hukum iqlab terjadi. Jika tak baca wasal, iqlab tidak terjadi, mim kecil tidak berfungsi. Kita semak hukum-hukum tajwid. Al-ladhi alif lam syamsiah atana mulainya idgham syamsi bil ghunnah. Dhi la ma ma jaiz hakiki. Au hukum taqalah sughra. ما هم من الى غامس لين من جو اخفاء حقيقي جو مع اصلي جو وقف منعر السكون اذا دي قا وقف اذا دي قا وصل من جو و الى غام ناقص او الى غام بغنح ناقص وام شبه البدل من هم من بلاك sekali lagi حكم الى غامس لين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سنقو الله العظيم. الحمد لله والحمد للنا فعل والله أعلم